6 Alcata Bijor hidupru Bola, bueno, aizuz, e? Eh? bazkaria prestatuko dugu? Jo, la asa, imotil, orain prestatuko dugu Ja, baina ikpresa hondiak e? Eh? Zora egin behar dutzu, ba? Ba, goizean ez dut bukatu lana ba, Horregatik presak eta korrika bazkalduko dut eta gero irut tren geltokira hoango naiz eta trena hartuko dut Eta zer ordua arte egingo duzu lan? Ba, gaur zortzi terdiak arte geldituko naiz, han e, lantegian Zu bakarrik geratuko zara lantegian? Ez, ez, ez. Isidro, sebe eta nire hangiratuko ea. Ja. Eta gero, afaltzea torriko gara. Afaltzera nora? Bai, Ona? Bai, Etxera? Bai, bai, bai baina las, eguk prestatuko dugu afaria. Ja, eta gero garbitu eta dena jaso eta... hori ere, las, eguk egingo dugu dena. Gu garbituko dugu? No, dugu oi, oi, dugu. oi, isidro, sebe eta bai. zuko gara, no, no, bueno, no, bueno.